У жовтні 1915 року він, у прапорщика, закінчив у Києві школу імені Великого князя Костянтина Костянтиновича, тобто перше київське військове піхотне училище. Потрапив у 15-ту дивізію на Західний фронт. До березня 1916 року був командиром команди розвідників. На фронтах Першої світової відзначився. Був нагороджений бойовими орденами Святого Станіслава, очевидно, 3 ступеня, і Георгія, швидше за все, 4 ступеня. Отримавши поранення, лежав у госпіталі коло Риги. Після лікування повернувся до своєї частини на попередню посаду. Далі служив на Північному фронті. У 1917 році Семен Харченко-Харчук, штаб-капітан 498-го, як він казав, великоруського полка, тобто сформованого в Росії. Цей полк входив до складу 125-ї дивізії 5-ї армії, оскільки він був створений в Ордієві, той мав назву Ордіївського піхотного. П'ята ж армія розміщувалася у Прибалтиці, зокрема під Ригою. охороняла запілля Північного фронту. Пізніше Харченко служив на Румунському фронті. На п'ятому етапі помічником коменданта і завідуючим господарством, тобто у запільних частинах. Коли Бухареста захворів на тиф. Лікуватися відправили до Одеси. Після лікування та короткої відпустки його визначили до резерву Київського військового округу комендант 5-го тилового резерву, який знав Харченка по службі у Прибалтиці, залишив його біля себе на посаді завідуючого господарством. У часи революції Харченко, як агітатор і був членом цієї партії з 1912 року, брав участь у підготовці установчих зборів. За власним визнанням, приєднався до політичної платформи лівих соціалістів-революціонерів, тобто самостійників. Демобілізувався згідно з наказом номер 73 у грудні 1917 року як вчитель. З'явився до шкільної ради і отримав попереднє місце вчителя. Вчителював із січня до травня 1918 року. Потім вступив до спілки споживчих товариств у Деражні. За Центральної ради брав участь в організації українського життя, зокрема українських товариств. За Гетьмана у званні штаб з капітана працював у продовольчій управі. Будучи незадоволеним політикою Гетьмана, вступив до селянської спілки, став членом її ЦК. Спілка, що мала поширення по всьому правобережжі, брала участь у підготовці проти Гетьманського повстання. Був, за визнанням Харченка, розшифрований, довелось переховуватися у Вінниці. Безпосередньої участі у повстанні проти Гетьмана не брав. За директорії був призначений організатором селянських спілок, а у лютому 1919 року Харченка мобілізовано до українського війська. У травні 1919 року Харченко-Харчук вже ад'ютант командира одного з коренів 6-ї запорізької дивізії полковника Івана Литвиненка. Разом із дивізією відступив за кордон, а згодом у її складі повернувся до України. Наприкінці травня та на початку червня взяв участь у наступі на Кам'янець Подільський, після здобуття якого воював за Могилів Подільський та Проскурів – червень 1919 року. Потім відомий похід на Київ. 6-та запорізька дивізія рухалась у напрямку Білої церкви. 30 серпня до Києва дивізія не вступала. Після здобуття Білої церкви Тут і зупинилася. Частини її були поставлені залогами у навколишніх містечках, зокрема у Василькові. Згодом дивізія відступила на Житомир і далі на Південний Захід. Під старовинним Браїловим, що на Східному Поділлі, Харченко разом із запорожцями три тижні вів оборонні бої проти більшовиків. Далі відступ на Головчиці та Межиріч. Врешті запорожці були розпорошені. Частина разом з урядом пішла у Польщу, інші помандрували з Волохом, решту роззброїли червоні чи білогвардійці. Врешті Харченко восени 1919 року між Межиріччем потрапив у полон до Даніківців. Був етапований до Вінниці. З вінницької тюрми вдалося втекти і Семен попрямував за рештками українського війська, за Збруч. Був інтернований у польському таборі Ланцут, де очевидно і об'єднався з частинами своєї дивізії. З нею вже повернувся в 1920 році в Україну.